چه چ... نسان سرا خیگل که یا اوالا سرا احسان که یا داته که زرکی دین طرفتا شد آچه یا داتا و دا دین با دا باره خلق و سرا نا بود ناستی الله تعالی دې کار وکړي ټول او سی وټه په دنیا زمواريان په کمپ باندې دا ډېر خوشکęs مټرانسټ شپږ د دوله ذمہ داري په دغه کې به سره ووا هغه چې حواله کوي نو چې ماډوته او څه هغه چې ګټي مټرې دا ورکړي او نو رې د دنیا زمواريان کې بیا چې سمره په دنيوي موادو نه نکم او رمره دا ټول سره ليكي په حساب کې تا بسم الله بازم کړې دې د الله په والو موږ چې ماشینی او لا دي ني مازی مواردې په بنټه ختمه کړو دغه پدې دین کړه نور کړه دین دین والے کسې زیاته پدې دین کړه ته سومره کېو چې کوم څارې د دنیا ځمادارونو الله تعالی تم رب ستاره دومره دا پوښکسمه ترې دی کومه په زور دنیا پر کیسو کې ځنه د ورننه وستل پتاه باسه خپل عادت کې کوم چرته نه کاراله کده د کار په مشکلی پیدا کوي هغه دوا جن په پریشان او تکلیف کې نیازی مواریانی روز ندارم در سیاستان غریبانان چیدی نا پا دوی عذاب محسو کا کلوی دنیا وٹ دنیا بزر خونو سبا کو انہی سبا کو در در در در در سوک پا سیاست که انخطه ایتوشا شبازی سراللہ تا دا فی وٹا دندند دا پارا تایا را کردی وان چرا شو سم اپا مصیبت کی وردن نکا شو سم برابر ایکا ماخرر را زبر ډیر او چا ډیر لږ خو غوونه نه ورځي ترته به وزيارت نه کړیږي اوسې سر نشته نه نه لکه غوونه ورځي نه به ونه سوال دا شېب څهږي او زور ځان لازمي مواريان یې د خپل مګر په شاته ته هل کې له ثابت ملګ زموارۍ په سره mesti نه راځي ثابت نه دي حسابت حل کیسا و کتاب بزرس راکی دفعیم چراکم پاک پاکشی ملی که نا ناک لیتا دا واسکو او صحبتا دے چیزار اکی بیغم آکی دا مصیبت نا ارزی خبگان دے لگا افتر بین زیادتا دا کم بین بس کتم بچی ایم ماموی بیٹو ٹیم بڑی بیر امان اگر اصول کو شدی پاک دا خورت زیمان داری دا مولک رام لاند دو اشکروڑا عوام اپا دیکی بیا دوی کوروڑا واما هون که زگی رسابوتی دنیا تاکوری بیا در بانگی زورو دباو چی دا سوکا دا سوکا هوا سوکا دا سوکا کل در تول چی دی اسلام دا کانون بدل که کل راتی دی اسلام دا شی بدل که و دی ایمان پا کفارگاشی و دای سم لوگو علم خلید نیکی دیکینی او صبا ته اسلام خدافیو قانون پاس پیږي نو کچا ته په شور او په جګړې او په مخالفت او په دستاکې او نو شو دا دوه کومان هیڅ پاتې شو او که څوک د خاموشه پاتې شو و دستاکې یو کې یا کډستې یو کې نو خاموشه شو چې بسره کیږي نو او چبل لا نه ځي دا خپل هم نړیږي کافرانه نو دا د دنیا زموږه ایز ده په راغه مله فائدې په پاتې نقصان په پاتې شو ته موږ د زموږه سیمان په ټول تو اقیر کې نکوفور تم راځم په لغو ولا وزه دا د دنیا څخه کومه خبره کوونکی نه څاګرونکی څو ورکره نه څو کې څو په هغه بنځه نه دا موږ دیوار पर तुम्हारा जिला कलाम छीकला दिमाग शोरा सोफा के नेज देव का सानी की उम छारा फैसलाउकी अमीर حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چلا رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ باندې پشپ گو کسانی کمیٹی جوړه شو د کمیټه شو او تاسو سبا فیصله کوي چې په خپل کې بکیني در منصب باندې چې د ارقوم فیصله نیولو ترقې په بنو روزي یعنی توربان پاساري او واسره دا اعلان مو کچھ زماده ازي عبد الله بن عمر کوميټه کیده هو دې چې دې دا امیرالمؤمنين په تور باندې دې فتنه لري دې ووټ اچول شي خدای مه لا غني امیدوار نه دي دې شي شنو روخيار دي عالم دي نو خپل ځخه غټائم چته سره کو دا چوله شي او څه دا باندې شي کوه امید وار نشکېدی حضرت الله عزيله تعالی زبیر بن نوام عزيله تعالی عبدالرحمن بن نوفر عزيله تعالی نو فورا اعلان کو چې مونږه تمه دست صبرداري مونږه منیرد مؤمنینه کو مونږه خليفه نه جوړی هو بس ازو عمر سي دا غږ د سمانه شو او حضرت علي علي رضا له خپل د کسان پات بس عبد الرحمن به نوخلي له کنه سره ټول سره بل <سؤال> بل مشوره شروع بیا امير عمر جن د چنګله په ورځ به تری ورځ به راکيم دا رفورن فیصله د یی خپلې مشوراو کا چې واسو کینډیډیټ د پاتې مقابل مقابله صرف دو نشو د یی خپلې کې فیصله وکړه عبدالرحمن بن افرزین له تل مخه لاړو مدینه منوره کې عام خلکو نن تاسو نشور یو ځې ته ځو نه تاسو کوه چې هغه باندې څنګه لري څنګه لري پوره مدینه منوره کې بیا راغلو بیا خلقو <تصفيق> فیصله او بیا مین برباند رالو خلک را غوم که هاو تین اصوچه ای خلقو مونگ بند دازمو اولیده چولیشه و د مرسیب ده طرف او مونگا خبل چک سمره تحقیقات <تصفيق> کلی را سمره مونگا بولکی را های و هوا او دا دوکا سان کله افته 파رامت ډېر مناسبه کاډ الله تثمانه یو حدیثه درته هم بیا لګیا شو د تلسی بزل <سؤال> تعالی <سؤال> تعریفونه شروع تاسو متاله چې سم را دي سون را غلو سمرا دا به خو دنیا جهان د علی رضی الله تعالی په وږه سم دا خل خلق شو چه باسس با دهنباد تراتلی سیگلی زمین پس سربانی دی پتکی کیگلی او خلافت پده تا اواله که دا غیر سانا چوشو پس دا غیر باده ویلی پیدا در اثمان نزیل آنگو ده خوبیان بایان که دی پتکی روڑی او سمری معلومات کلی و اوام چه دی او کومیتی چه دا ناوی هردت اثمان نزیل آنگو خواقی پټ کې دا وب سر کې وې تا نو خلک شو اریسو اری د سیمه ما روانه منډې والی تعقیب مطلب او خيار او د خيار ګټه ګټل معنا چون ته نه و هو اوس کې شو یو دمه لهوشه او سبا ته ورانه د ټول سیسا کې تا په لاته لا دا س آسان کار خوندي چا آسان کار نو هیڅ پرځانت سپر دار اكو دا. او دې ته پوس نا کې څوک چې کوي کومه کې چې کوي اوی په زور منډه وه ما هم ما اسملت به ځېمانه ما ما وزیر کې ما دا علي که به راخره سوچ فکر تصور نشي چې رسوم سخ کار یا رسوم خطرناک کار دی تاسو تمرځل او تاسو شهيد شو شهيد ته ام وفاتې نه شهيد شو دوی چې لاس کاله بار یو کس ارمشوره و ماته خوب کې قتلو تاسو ته نو پچی میرمن مؤمنین دوه کاله بار کنه کاله بار دغه غلطه یې شه میرمن سیمه ملار سره ولچی راغل خو به خلل خلاص شو یا عمر سی برزیل تعالی نو شخصیت چې دا اوس مې راځه هغه خپل خلل فاتکې سومه سخت وخت په تیر کړی دی نه هر یو کوچرو ته ورنوم نه یو شنه نه کړی او په خپل د ورځو په بیت المال دوخان لقد خادم منتقی غپا سهرا کې سراوا خپل ماری مقرر کړي چه زبم یو رز پس احراکیخ بودو خانده از بیت المال چید. اگرک سرورو لگه بودلو. خاش دورتی دربار و موزون حجم د شپې ټول پا گرده مدینه ما نور خارک ورگ ورگ ورگ ورگ ورگ ورگ. گرده. حالات مالی مان. یوش پا اواتلو مدینه ما نوری خارک چی با هر شبورد چی لری. ناس خیمه لگی دل او یو بدو سره ډېر پریشان ا دی تم ولا وره خپل پهنه په جنوڅه سوقته ده ته تبو نه غلې موږ بهرنه مدینې سره دوا و وسې بیمار تماشو تکلیف ته ماره هل چېخه دلته کې زرازه څه تا راغلو انډر کلسيوم راځیل دلته نه کشرا خضاوا، لا دا حرد علی رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ نحو دوروا امی کل سوم رضی غالی بان کل سوم نمی ہو و دا دا حرد علی رضی اللہ تعالیٰ نحو دوروا، بیز آتما رضی اللہ تعالیٰ نحو انا چرا دا غیلو روا نا غیل را لورتل جفلانه دا خدمت چودی را غتا مو کالا او کدا سواب گتینو را زدہ ورنگ کارا اکی بسم اللہ دان سره له بیتل مال نه وړو خجوري اوس شو وډي پټلا هر سرو او وراله ول او کو هر سېو بي بيولې بل دنه خدمت له ودې لګا شو پوکينه غريته و هي هره بل کو هغه کټه باندي کا وړي او وړو خجوري هر او هغه الوي ول په خول دله کې هغه ماغه په خوله بدو غریب آرام نهسته په مړمړمسي په توتینس چې امیر المؤمنين میقو کې ناس کټ ویرا نه پخې خیر لیک سات پصره په فيديو کوه که ما رحم نه و کو چې امیر المؤمنين مبارک د شمرګري ته دیوچ زوي وي شو چې دا ویل پصادي ري ګدار چې دا عمر سره نهسته په پات کې تسلیش طيب خيرګي اغه <سؤال> هرڅه ګټه هرڅه خدمت یو او په دې چې سره تبيارازي <سؤال> چې سره ته ولا <سؤال> به نورم د خدمت وکړ او سره څو ده نو خدمت مسلمانانو سره مستغیث خو خادمي هاغه خادمی ییده خدمت کوو خدمت چې هغه د یو موکه د خدمت یو موکه ځا یو نه روختل او ځان یې او سانی خوله د پرنص چې څنګه بزور مستملات اورا چې ډاکي شروع هوليوډ په کورونه مې په الیکشن لګول او سوشل کورونا بغاټمنس هر کال بجټ پیښیږي په 500 کرب روپي بجټ او 600 کرب روپي بجټ دا چرټ لاړ شي نو په دې ستورونه په دې وطن کې چې اتم را کرب نو روپي چرټ څنګه په لندرګ کام خونډه کار چا لګرا کام دی 350 500 ربۍ 150 دا چا کلا لري هر کال 100 ربۍ راشي مونږ په پوین نشو 100 په پوین نشي چې نه اخر له اړې نو چې کلا لري موږ ان سره ولا سر وینم دا د سړکونو زیات نه زیات په پښه پړې نه پاره سره کوي بس خراب شي وایي بیا نه ش ملی <سؤال> د بجللي نو د ړ ممونلی د س د غټ شي سروي چې د پ کارو د ډېز عالمانانو د خولیې د خیټ چې نډ د خیټې دي پهسه شوی دی چې نډ کې په کارابونه په کېوارو کارابونه په کارابونه پهې وړی که پارره ځ چې د خیټه د ک عاددي شریف مخون چې دا څنګه هره څه و دا ما له دولن د شېخاتو وای کبر خارې باندې د هریستا خټه تا پي ګيني ویښ یو د سرو زرو پوره نو دې خایښ په چې داسې مې دوه یو د سرو زرو هغه ملک ولا ور کې و ما چې نه د سرو زرو یو به ملکم پکره دا یو خپلګني دا دې حل پکره ګلو ګرو نو هر کال بجټ راځي او غيبي صفاتې نه لګي کې د مول کال چې اورس په ورځه بطری مول کال ورځ په ورځه بطری اخر د کربنې ذکرタニ دا موږ موته غریبان په سرباني ډنډي او تانه اخلي صد د ظالمان په خپل اخري او څور د يهوديانې سایان نسټي ایمیف و ور بینک و سا دیل ورکیلی پر تکسونو کیلی او سا پاکبلا خوری او زوری پا ماو دا تکسولو و فلانی تکسولو و دیملی تکسولو اگر تکسولو و بس اچی باگون تا کسی نظام اید کنی زالی مانای پیسا بینی پیسا دی چه کلا وده هم ظلم دادی زالیمان سر طرف سیگیم اصولی که سیب دادی سوچ بلد ده که نا وی خادم جوڑ شی دیزان و حاکم گو او ده هم دو جارو که نا جارو دو جارو که چې ساڑیوی چه زیر پخپل را پاسی میمان شرگا او اسلام کوي چې کم سره وي چې مشرکا په شو چې دا غلط دی د دې ترتیب تیکن نه غلط دی دی په ټیم لاړو شو اسکواریفای نېد او دلته کوم نقطه اونته کې سره Ну сикар ко мне, матушка. Нужели